Aishja, radiallahu, në hatë të ragon. Pegamberit Alehi Selam, gjithë një i pëlqendet të fillon të nga e djatha kur mbath të këpuzët, kur krihe, kur pastrohe e ose lahe, si dhe në të gjithave primet e tjera. Transmeton, Imam Buhariu. Këto hadithe mundusohen nga gjami ambret.com